Xoves, 7 de maio, nun novo quilómetros de balde, como xa estades acostumados e acostumadas Juan Ortiz, Jordel en Twitter, para contarvos as miñas lerias, sobre todo Ai, agora, nesta etapa de confinamento Notaredes que estou, <ríe> que teño unha respiración máis forzada do normal Porque polo sitio polo que vou camiñando, e que precisamente do que vos vou falar Neste episodio, hai moitas costas para arriba, para baixo, e non é que me canse, pero sí que os folgos, pois, cando, según rematas unha subida, a respiración, eso, fai máis forzada, non? E parece que un está máis canso, pero, de feito, acabo como que en de sair da casa, levo un quilómetro nada máis, así que, pois, como non vou de forzas. A que ainda comentaba onde coa miña nai, por teléfono, obviamente O que allá falar con ela cara a cara E comentábamos que, porque ela tamén camiña, xo so que camiña pola casa Ten feito un, un percorrido por, por todo o piso, vai de dunha habitación a outra, non sei que, estivome contando Exactamente onde daba a volta E decíame que a mañán era capaz de dar máis voltas, porque lle echa máis voltas ese percorrido Moitas máis que a tarde. E certamente, a mí me pase un pouco mesmo, porque saindo agora tan temprano, cando chego a casa estes días, resulta que ainda me tiro prácticamente unha hora, ás veces incluso máis, sen sentar. E tendo en conta que me ergo a seis da mañán, pois a verdade é que son unha chea de horas, e sin embargo, cando vou camiñar ás tardes, cando chego, ainda que o cansancio, máis ou menos é o mesmo a hora de... Do que estar camiñando, vamos Mentre estou a facer o percorrido Cando chego a casa sí si que, oye pois eh, Eu que sei, sentar un anaquiño Tampouco está demais Ao caso, vou vos contar De por que non estou no paseo do Burgo E que a semana pasada Cando nos deron Permiso, bueno, cando se empezou a falar De que eh, a partires do sábado Poderíamos sair Con ese tipo de restriccións Eu fixen contas Por un lado, eu claramente, ou cando menos na miña opinión, eu non saio de paseo. Se saís de paseo, o planteamento que me faría sería un completamente diferente. Para min isto é facer deporte, aínda que sexa camiñando. E por eso entendín, dende o primeiro momento, que eu podía estar máis dunha hora camiñando. Se o que vas facer é ir a pasear, só podes estar fora da casa unha hora pola contra, no caso de facer deporte, non tes eh, ese límite de tempo, máis que o, o, o sinalado polas franxas horarias na que o podes facer, de 6 a 10 da mañán ou de 8 a 11 da tarde noite. Moi ben, pois eso estaba claro. E o seguinte que hai que ter en conta cando vas facer deporte é que o que non podes é sair do teu concello. E aí, si que, en fin... Como vos teño comentado, eu vivo xusto no borde do Concello da Coruña. De feito, facemos máis vida nos concellos eh, veciños que non oso, porque é máis, xusto onde vivo eu, digamos, que a confluencia de tres concellos Se fago unha camillata moi larga, incluso podo chegar a, a toparme cun cuarto, non cando dou a voltarría. Chego incluso a un cuarto Concello. Así que... Decía eu, se si realmente o que están a facer é que non queren que a xente se mesture por mm, xente duns concellos con outros, senón que máis ou menos fagan a vida de sempre, eu realmente a miña vida a fago, sobre todo, no que é o concello de Culleredo. Polo que, sinceramente, non me plantexei ningún problema e dixen, vou facer exactamente a vida normal. E, polo tanto, saio da Coruña... Prácticamente, ah, bueno, de feito, un kilómetro despois Estou xa é un kilómetro pola avenida eh? Non vos pensades que isto é... Que teríades que ver o plano eh, Veríades que realmente Nos decimos, imos a Coruña Cando baixamos ao centro, para que vos facades unha idea Entón, eso, o sábado Collín, eh, fun polo paseo do Burgo Con toda a tranquilidade é o mesmo o sábado O que pasa é que o sábado penso que foi o sábado, xa tarde, ou igual foi o domingo, non, si, tipo que ser o sábado, escoitei a Mael TJ, non sei, un repli tú, facer un comentario que me dixo, coño, pois, sí si que isto va a facer mal, e que resulta que isto de non cambiar de concello non ten tanto que ver coas aglomeracións de xente e con ese tipo de cousas, senón cos estudos epidemiolóxicos que se podan ter feito, é dicir, se eu enfermase a estadística miña entraría dentro do Concello da Coruña e o mesmo eu conto como poboación do Concello da Coruña polo tanto o número de enfermos quero decir que se eu collo e marcho o que estou a facer é de algún xeito invalidando nunha porcentaxe moi pequena moi pequena, moi pequena pero sí que estou a facer as cousas mal a hora de levar un control estadístico. E todos temos que tener en conta que realmente isto é algo moi serio. E cantas menos dificultades poñamos a xente que está a traballar en sacarnos dista, pois mellor. Que sí, que resulta que despois, por exemplo, que a compra, para eso non temos ningún problema en cambiar de concello. Eh, no que, no noso caso, básicamente facemos a compra ou ben en Alcampo, que é xa sí que está en Coruña, ou maiormente en Mercadona, que se está en Oleiros, o que nos queda máis preto da casa. Pero que si polo que se xa queremos ir a un gadis que para os que sodes galegos e galegas sí si que os tare desfartos de conhecelo, pero vamos, para xente de fora eh, a cadena de supermercados da casa, da, da terra, de toda a vida, eh, cunha chea de establecementos por todo o territorio, se queremos ir a un gadis ou se queremos ir a un día, ou a un, como se chama, ou a bueno, outro destes máis, xaimos a Culleredo. É dicir, que esa mesturanza imola seguir tendo, e non digamos a xente que traballa, porque a xente que traballa hai moitísima que non viven a Coruña, e, sin embargo, ha chegase ao Concello. Que quere decir Que, bueno, que realmente nestes casos non sei ata que punto influe ou non o saírse do concello pero, mira, o que non quería unha vez que caí na conta foi por mí non vai ser así que estou a dar voltas por aquí ao redor da casa e, en fin, non é un sitio así que me preste demasiado Trátase unha especie de colina eu vivo na ladera este desa colina entón todo o que podo facer é subir, baixar, subir, baixar e aparte cunhas costas Bastante pronunciadas por momentos O único que tendebo te É que ainda quedan zoas en urbanizar eh, Por exemplo, onte foi Pois ainda non, pero onte Vin dous coellos Correndo por aí E non coellos destes Como estamos agora vendo vídeos de animais salvaxis Que se meten na cidade así E todo queda como moi bucólico Non, estes realmente que viven aquí Non están a facer nada extraño Simplemente que como un xa é a camiñar moi cedo a mañán pois entón están un pouco máis despistados e deixanse ver ao lonxe en canto se decatan de que andas por aí pois eh, ponense a correr En esas estou, para arriba e para baixo gostaríame que <ríe> é divertido ver o perfil das camiñatas que me pego agora porque son moi, eso, moi en dente de serra e non chas como as que... O corren cando saio a camiñar polo paseo do Burgo Agora mesmo hai En paralelo a unha das entradas á Coruña, a Avenida da Vedra só so que bastantes metros por riba eh, Para que vos facades unha idea Os que sodes Da Coruña sobre todo Básicamente estou no entorno do ofimático. Tamén unha magua, non? Ver toda ese Espazo urbanizado É prácticamente valeiro Cheo de vallas En fin, eh, terrible toda esta operación urbanística que, dende o meu punto de vista, non era para nada necesario, sobre, necesaria, sobre todo nas circunstancias actuais, pero que había cartos polo medio, eh, xa sabedes que onde hai cartos, o que menos importa son romper a vida das persoas que vivían aquí, algunha delas ainda viven. De feito, onde creo que estaba a mirar Bin, o sea, pasou por diante miña unha nova De que o Concello acababa de Adicar ou de, ou de orzamentar Non sei cantos eh, Non sei cantos non, non me lembro da cifra De cartos Para acabar despropiar determinadas parcelas que hai por aquí Todo un drama para a vida desas persoas E se despois apurades pois, tamén para, para o entorno da Coruña Porque isto eh, Aquí nesta zona mestúrase totalmente o rural co urbano, por momento sí si que tes claro que estás nun ámbito ou noutro, e moitas veces non es capaz de definir exactamente nese momento no que estás, e como vos decía, hai moitos episodios, o interesante aparece no borde, non? Nos límites, onde a tranquilidade, casi o aburrimento do todo igual, choca con outra realidade, entón aí hai adaptacións, se... E todo o interesante ocurre nese, nese punto Ou a maioría das cousas interesantes Bueno, estume a enrollar moito, moitísimo Como sempre, penso, non sei nin canto levo, tempo levo Así que deixo por aquí A todo isto, bueno, xoves cando estou a gravar Como vos decía ao principio Porque dan choiva <ríe> Para daqui ao Lums Igual mañan non tanto, pero as prediccións son de que vai chover En breve, supoño que me tocará Camiñar, vais a choiva. E vos digo a verdade, teño ganas de que me ocurra. De feito, o sábado, nun momento dado, empezou a chover un pouquiño. Durou pouco a choiva. E aínda que te levaba un, un chubasquero, unha prenda pois para protegerme dela, dixen, non, quero mollarme, quero sentir a auga na cara que xa agotaba de menos. Supoño que vos pasará un pouco mesmo. Porque, cando menos, a min aínda non me cuadrou De ter a oportunidade de mollarme Si sí que le va chovido moito estes días atrás Tampouco demasiado Pero claro, para ver a choiva dende a fiestra eh, Voto de menos. Veña, que atolons que ven Que aquí o deixo Unha aperta enormísima Moitas grazas por ter escuitado este episodio E vémonos Allons la semana que ve. Chao, chao.